jendea hain izin da, argun goizik, seionak hain zin batzen hemen hirun lagun ginen eta bon, dehiak konten dintzen, jendeak irek ditsi du mobilizazioari eta hori markauna da, bestetan ere jende hain iz batzen, beste gabadin eta domitxin ere behaz lohtu dugu, gu lohtia ginen, jendeak konzientzia argaztea, jendeak mugiaztea jo ikusi ditugu jandarmak eta jiten, DDP-pkoak jiten, harro eta gero hartu dira, ere hemen jende hain izbazela E, Gona gira algarri so luzaz e, Ez dira mentuatu Xaxen, e, gabadin entzertu dira e, Hemen ez hemen, be, hemen beiziki jende baitzen Eta, ala, e, bez, e, ez da irabazia Hainan irabazten ari gira Biaren aldienako hementik lekoazten ditugu Jandarmak Jinen e, ote dira hidugaren aldi bat Ez dakit, bena, beti e, baliozien Aldik, a, bi aldiz baliozien a, Xutitzia, altxatzia, ezetze gaitia Baina beti gure sedea zen Ahaten salbatzea eta lortzen dugu